وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ دم چه ده کتاب الله او د سی سنت نثابت وی نو دا مسنون او مستحب ده او کده کتاب الله او سنت رسول نثابت نوی نو بیا دم جائز ده خوپی اوسو شرطنو یو دا چې پاغی که الفاظ شیر کیه نوی او دویم اغم موثیر حقیقی نشی گن خودریم هغه په عربی زبان کې یاداسې الفاظ و چې دا غي معروف وي مجهول المعنی نه د دم په باب کې توسع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم صحابي له ویلي او حدیث نه مسلم نه لا با سر برقه مالم يكن فيه شرک دم جایز ده چې کله هغه په شرکی کلمات او الفاظ باندې مشتمل لي نو دا حدیث دلیل دلين لدې نه دادم په باب کې توسع ده دا. باقي دادم د دا یو استاد نه شاګرد لري اجازه په تور باندې منتقل کیدل په خير القرون او د صحابه او زمانه کې معلومات نشته کله څنګه چې به علم حدیث له اجازه په تور باندې د سلف په دور کې یو نه بل منتقل کیدو نو دا تاریخي له معلومه نه ده باقي دم کې چې دا شرایط موجود وي نو دا جایز ده